السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لله الحمد والمنه توق وقت الجمعه امبايو توق ketika mui wane wa jumada alula au tupo katika kukamilisha rabiu astali mazungumzo yetu leo yataambatana na yepi mafunzo ambayo tunatakana kuyasoma kuyasoma tunapomzungumzia nabiiullahi isa alihi salam hasa katika uzawa wake Mmoja katika ya manabii wa Mwenyezi Subhana wa Taala wa na mitume wake walopewa fitna kubwa ya kuzushiwa ni najullahi Isa alaihi salam watu wakiwemo mayahudi na Manasara wakamzushia kuwa yeye ni mwana wa Mungu Muizzimu Subhanahu wa Ta'ala akakanusa madaihaya na kuyataja kwamba ni munkar mkubwa mno Katika surah Maryam akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum تكاد السماواتي تتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا كو مسمام عليه السلام من منى na malaika kuwa ndio binti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na uzairun kuwa ni mwana wa Mungu. Msimamo huu ulibebwa na mayahudi, ukabebwa na manaswara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaukanusha msimamo huu kwamba wale waliosema kwa Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto laqad dhiqtum shay'an asema allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema hivyo mmekuja na ma dhambi au na neno kubwa zaidi munkaran adhiman idda mmekuja na munkari mkubwa mno dhambi kubwa mno nalo nilipi nilile la kumsingizia mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa amejifanyia mtoto halihi ya dhambi hili takadus samawa yatafattarna minhu mlingo zinakurubia kutanuka na kutatuka watanshakul ardh na ardhi kupasuka kwa madai haya tu ya kudai kuwa mwenyezi ana mtoto سيهلج واتخر الجبال هدا نما جبال ينكربيا كفاسكفاسك بسبب هيلج ني زيتو منو الله سبحانه وتعالى منجي سبحانه وتعالى متكافيكا ناسما يي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا فاي هي حيكوا ajifanyie mtoto Katika aya nyingine Subhanahu wa Ta'ala akakanusha madai haya ya utatu mtakatifu the holy trinity Allah Subhanahu wa Ta'ala lakad kafara allatheena qalu inna Allaha thalathu thalatha hakika wamekufuru wale ambao wa wanasema Mwenyezi Mungu ni mmoja lakini ana sifa ya utatu Yaani Mungu ni mmoja kwa madai ya Wakristo na Manasara na mayahudi lakini umoja huu upo katika sifa ya utatu Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho Mtakatifu hii ndio huita Holy Trinity Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma'ab ilahi ilahu wahid Ilahi hakuna Mola yoyote ila Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna Mungu ila nani? Ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manasara wanaposherekea Krismasi huwa ni sherehe iliyo na mausiano makubwa na imani yao ya Utatu mtakatifu. Kwa maana haya, sherehe hii ya Krismasi si sherehe tu bali ina hadara maalum iliyofungika na tamaduni za kidini kwa cho sisi waislamu kubeba chochote kile kilichokuwa na mashiko na hadara maalum na hadara ni mtazamo jumla wa maisha na hadara huwa imesimamishwa juu ya itikadi maalum kwa chochote kile kilichoshikamana na hadhara hadhara ile ikawa inatokamana na itikadi maalumu, kinyume na itikadi ya Kiislamu kwatu sisi waislamu ni haramu kukipokea kitu kama kile tofauti na madania madania huwa haifungiki na watu maalumu kwa sababu asili ni wasail ni vyombo na zana za kuendeleza maisha Annajimatu tuni ilmu wa taqaddum alsinai vilivotokamana na suala la sayansi na teknolojia magari simu na mengineyo haya hayafungiki na nini mahadara haya nafungika na ilibu ama madaniya ambao pia imefungamana na hadhara maalum vile vile huwa haturuhisi kuitumia msalaba ni chombo, lakini msalaba mtu akavaa mkufu wenye msalaba kwetu sisi ni haramu sharia na wa Kiislamu, ativaa mkufu ambao una ishara za msalaba chombo kile itakuwa ni haramu kwa sababu msalaba umefungika na hadhara maalum na si hadhara yetu katika hotebali nadaka inshallahu taala tufanye mulakha wa yepi tujifunze katika mazazi ya nabiiullahi isa alayhi salam mtume huyu ni mtume wetu si ni mtume ambaye alizaliwa na kuzaliwa kwake ilikuwa ni nyojaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura tu Maryam akielezea mazazi ya Nabiyullah Isa alayhi salam baada ya kuja Jibril alayhi salam na kumbashiria na na ghulama bakiyyan jibril akaja kwa sura ya mwanaadamu akambashiria nana maryam kuwa mwezimu subhanahu wa ta'ala atakutunuku kijana Nana maryam akashangaa Kalat anna yakulu li ghulam itakuwaje mimi niwe na mtoto Nizaye mtoto Ilhali hali walam ymstafni basharun sijaguswapo na mwanamume yoyote walan akubaghiyan wala sikua ni malaya kahaba mweziimu subhanahu wa ta'ala kwa kupitia jibril alihi salam akataka kudhibitisha moja katika sifa muhimu sana hapa ambayo tunaipasa kunzo ndani yake qala kadhalik qala rabbuk huwa walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya jibril akamwambia na maryam hivo hivyo usitaajabu ndivyo alivyosema mola wako kwake yeye muizimu anasema huwa alaya hayinun ni jambo jepesi mno hili Kinyume na tasawuri ya mwanadamu Mwanadamu huwa anakalifishwa kufanya matendo lakini huwa kuna ugumu katika ile njia kufikia ufanisho. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni kun fayakun. Walinad'aluhu aya. Kisha tukamjalia kuwa huyu atakezaliwa awe ni ishara, dalili ya kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tunapata funzo mojawapo njia ya imani mara nyingi watu hugawika katika kumwamini Mungu kwa njia tatu kuna wale wanaomwamini Mungu kupitia taklid kuiga baba alikuwa akiamini Mungu na mimi naamini Mungu hii ni swalika tu taklid katika iman na ni tarika ya kimakosa pili kuna kuamini Mungu kwa njia ya alwarasa Nilizaliwa Muislamu mimi. Naamini Mungu kwa sababu watu ninao nao nani wanamwamini Mungu. Hii ni njia kimakosa. Kumwamini Mungu yatakiwa iwe ni kupitia bahthul aqli. Research ya kiakili. Critical thinking. Uweze kuona ishara mbingu, ardhi na wewe mwenyewe kisha utoe dalili kuwa yuko Mwenyezi Subhanahu wa Kuzaliwa kwa Isa Ilikuwa ni kuwa utenda utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaani twariqul imani salim ile njia salama ya kumwamini Mwenyezi ni kupitia kutafakari yale yanayomzunguka mwanadamu matukio yanayomzunguka mwanadamu kisha atoe dalili kwayo kwa kuwepo nani Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio tukasema Qur'ani Uslubu wake wakati wa kuyafuamini ukakashifu dhanna shaka ukakashifu taklib, na ukakashifu alwaratha bali ikataka waislamu wanapobezi imani yao waibezi katika masala ya yakini, kukinaika kiakili akiangalia milima akiangalia na mbingu na ardhi zote hizi zinampelekea aamini kwamba yuko nani yuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vitu hivi hii ndio imani aliyodaaful al Islam. Al-iman aladhi yubna ala asasi al-aqli. Akili ya mwanadamu imekinaje? Kwa hivyo hapa ndiyo tuna funzo moja al Mtumeziin aliposema huwa linajaala hu ayatal minna. Yale madhazi ya nsa. Ajabu gani hii? Kawaida mwanamume mpaka amguse mwanamke ndipo uzito patikani tofauti na Maryam hajavuswa na nani na mwanamume akazaliwa akapata uzito na akamza Isa alayhi salam kwa hivyo ni miujiza kwa Isa alayhi salam kwa alizaliwa fasadani na baba bali si hili tu Qurani ikathibitisha kuna Adam alayhi salam na ndipo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika kuthibitisha masala ya Adam akasema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam mfano wa Isa katika fungu lake ni mfano wa Adam khalaqahu min turab wenyewe alimuumba Adam kutoka manani na mchanga thumma kala lahu kun fayakun kisha Mwenyezi Mungu akasema kun fayakun sifa ya pili peleo katika kisa hiki cha nana Maryam katika kumzaa Isa alayhi salam ni ule uja uzito wa Anna Maria ulivomletea ziki. Nana Mariam kama ndivyo katika sura tu ule Ule uzito kumpelekea aende katika gogo la mtende kwenye kivuli. Tena kitamani mauti kwa sababu ya uchungu wa uzazi. Kwa hapa amekatika tamaa Hali hii ni nzito kwa mwanamke tena mimba hii ya kwanza fanadaha min tahtaha alla tahzani Mwenyezi Mungu akatumamlinganije atamlingania kwamba usihuzunike ewe Nana Mariam kadri jaa ala tahta kifariya. chini yako kuna mtu umejaaliwa Mwenyezi Mungu amekupa maji sosi ya maji wa huzzi na hapa ndipo mahali shaidi Nana na Ataka atakachakula mwezingu subhanahu wa ta'ala alikuwa ana uwezo wa kuziteremsha tende moja kwa moja kutoka mbinguni lakini Nana na maryam mwezingu subhanahu wa ta'ala akamwambia wahuzi ilay bijiz'in nakhla tusaqit 'alayki Kikisa hili shina la mtende shina la mti kisha zitaondoka tende uchukwe ni chakula hapa kuna funzo muhimu sana Kuwa uislamu haukutaka watu wawe wavivu wasichukue hata sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niyo, ametuleta hapa duniani yeye ni ar-Razzaq ni mtoaji riziki lakini kwa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mtoaji riziki haina maana waislamu wasembee katakutafuta riski tunajipinda katika kutafuta riski na hapa tunatakiwa tujipinde lakini tukipata riziki tusielewe kwamba zile juhudi zetu pekee ndio zilizo so tupelekea kupata riski bali tuelewe inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul-quwwati l vile vile nusura na matatizo mengi makafiri wanamiliki wa na umiliki minahia ya maliya wamekwenda mbali silaha si zile alkanabili zakia hali hii kwa kweli yakatisha tamaa umma wa Kiislamu, wakaona kwamba ah haiwezekani nusura ya mwenyezi katika zamalizi kwa sababu marekani anamiliki anavumiliki la katika kisahiki hiki tunaambiwa naakhudhu alasbab almujiba linusra Tuchukua ile sababu ambayo sababu zile zipo katika taklifu ya sisi wanadamu twabeba dawa twalingenia uislamu kwa njia ya manhaji ya mwanamume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha nusra tuamwachia nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo huwa huzi min bab al asbab Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hafutaka wala hakushindwa kuteremsha tende akiziona ziko tayari lakini kwa nini akamwambia mzito, tena wakati mzito amwambia wahuzi ilaiki kwa maana kuwa zatakikana wanadamu wafanye juhudi Ndiyo uislamu utasimama khilafa itasimama la sa kafidhalikil annaha wa'd min wa'd Allah ni wa'd lakini si madhaika wanaperumka na khilafa wala si jibril alayhi salam watateremka kisha siku yakisha tukiamka marekani ashataratika la ni sisi waislamu nahtamu bidawa kwanza tushikamani na dawa yetu kisha tumuombe munyezimu kwamba hata hilafa itisimama si ujaada wetu bali nusura ya nani ya munyezimu subhanahu wa ta'ala ayuha ikhwa mwisho la mazazi ya isa alayhi salam ni pale Allah Subhanahu wa Taala anapoonyesha kuwa lile ambalo kwa wanadamu haliwezekani kwa Mwenyezi Mungu lawezekana. Na Mama Maria mauliza nitapata vipi mtoto? Ni sawa kama vile zile Zakaria alayhi salam. Yeye na mkewe kaka extreme old age wamefika katika umri wa kukatikiwa hawana mtoto. Malaika Jibril ashika Amwambia Zakaria nimekupa habari ya kwamba utapata mtoto. Kala rabbi an la li ghulam wa kanat Akiran Vipi mimi nitapata mtoto? Kwanza yeye amepata ukubwa, umri umekwenda. Kisha istitoshi Mke wangu ni tasa, wa imraati ki binadamu hawezi akazaa lakini hii ni impossible kwa wanadamu kwa Mwenyezi Mungu is impossible kwa Mwenyezi hakuna kitu cho kuwezekana na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Nabiyullah Zakaria alayhi salam qala kala qala rabbuk huwa 'alayhi hayyul kisha mwambia wakad khalaqtuka min qablu walam lam takun Usishangai hii la kuwa mamini nitakupa mtoto. Shangaa wewe hukua Zakaria kabla sijakuumba. Ndugu zangu, kuamini imani hii ya kuwa lileni sio kwa wanadamu na kwa Mwenyezi Mungu inawezekana ya tufahamsi bidani kwa Mwenyezi Subhanahu wa tana. Na ni muhimu sana kuwa na ushidani kwa Mwenyezi pamoja na kwamba waweze ukazongwa na matatizo, huna kibaruwa, huna la kila unalojaribu katika maisha yako umeona umepiga mwamba. Hili waweze ikakupelekea ukakata tamaa na rahma ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Kwa hiyo katika aya hii ama tisaiti kinatuambia tusikate tamaa na rahma ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Angeli kachata tamaa basi na Zakaria alayhi salam asingefanywa hisabu kwamba usikate tamaa wewe. Hili jambo madam ni mwezi Mungu atalipitisha basi utapata nani utapata mtoto ndugu zangu haya ndio mafunzo muhimu tunayoyapata katika kisa hiki cha mazazi ya Isa alayhi salam mwisho kabisa nielezee kwamba kawaida mfumo wa kibepari upatiliza masiku kama haya katika kueneza uchafu wake ikiwemo watu kutembea uchma barabarani na haya yanazoeleka kila baada inapoingia desemba 45 mpaka Januari 31 kuna siku hizo za New Year Kiislamu ndugu zangu haturuhusiwi kusherehekea siku kuyo yoyote ila zile siku mbili ambazo Mtume Muhammad Alaihi salatu wasallam ametuelezea nazo ni Yawm al-Adha na au siku hizi mbili pekee yake ndizo siku ambazo ndizo sikukuu kwetu kwa maana hii hairuhusiwi Waislamu kupea na tahnuat salamu asi za kupongezana katika mwaka sisi ulipita na tuna zetu na yetu tuna hadhara yetu subhanahu wa ta'ala wa